من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض الآيات للمؤمنين وفي خلقكم ما يبص من دابة آيات لقوم يوقنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حواميم السبعان دا د قران خلاصو او نچوټ او په دې کې هغه مسله دعوت ته توحید الله مخلصین له الدين ايو الله شبود یغې جوابات یو الله سترازونه تول نړم به اعتراض داو چې ته الله مخلصین له الدين نو من په جواب انما الهكم اله واحد زم دا دا خبرم چې او وبوی کله چې خبره قران بیانېږي نو شورو کوي د دې جواب داهو وقیذنا لهم قرانا شیطان په دو مسلت نه ځکه دا خبره کوي درنده چې دا قران تازه نه جوړ کړی ته عربي ڈاوم عربی دے جواب کدا ننگ بل کې علی گلے وینو لولا دوبوی لولا فصلت آیاتو ہو عجمی و عربی کتاب آگا عجمی دے قرآن عربی دے منول تتیار نو صلحورم اطراز داو چی پیوز الولی نرازی جواب موسا علی سلام منی پیوز اللہ علیه نو کل من علیه بیا درې صبح درې تر ازونه صورت کې ذکر شول دا خبره مخکې چانه را کړې ولنه لا کړې نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام دې ټول دا خبره کړل کا دغه خبره چې ګوره داستا خلافتي کتابونهستا خلافتي جواب و مختلف تم من شيء فحكمه الى الله اختلافي مسلو اگر رد خو الله ته کېږي ته الله کتاب سووي او علماء دي خلاف کوي نو علماء خو بغيمن بينهم بل شبا سوره زخرف کې دې دې پارا مونږ دوته आवाज کو چې ذو زم و سفارشو کې ولا یمریک الذین من دوني شفاعه نه هم شبا دخان کې مونږ دوته आवाज کو کې دې شواوري انه هو سموع الالم اوردن قوالاده هغه ته او आवाज نه کوي اول سما شوبا غدی صورت کې صورت جاسیہ کې جمهور دا کاویرو د مشرانو تابع جواب ثم جاننا ک اعلی شریعت من الامر ته د شریعت تابع او دارانګي د مشرانو تابع دارین داوی اتباع هغه کار رانی کې لنیغنو ان کوم صفیدو بدل رانی کې پیدا تعالی شریعت را کین نو دې صورت کې دا د لسمې شوبې جواب دې قانون دین راوړ دې موږ د مشرانو دین ټینګو وجد نه علی یا با انا موږ د مشرانو دین ټینګو تانې دین راوړ دې نه آتا تما شریعت راکړ دې په 1 لکښ او شروع کې ترغیب ال قران او رسو هم ترغیب ال قران مزکی دلایل اقیاء به چې د یو لسم شوبې جواب هغه صورت احقاف کیو او په احقاف مانیواز حوامیم هغه ختم شې هغه یو لسو اعتراض داو چې د دوی په برنه کې شهیدی او برکتونه دي په کار رازي نو فلو لا نصرهم الذين اتخذوك کله چې ضرورت وخون ولی په کار رانه ولا یو لسو ماشووبه صورت احقاف کې خام میم الله کوېږي او مطلب د دې حروف او دا صورت دخان نور ستوریک اغه 64 نمبر او نزول کین او دا 65 نمبر دے تنزیل ال <سؤال> کتاب نازل اول د دې کتاب من الله طرف دا الله ند ال <سؤال> عزیز زر ور ذات ال حکیم حکمتون والا ان فی السماوات والارض یقینا او پیدائش د اسمانو نو د زمکه کې یا اسمانو نو زمکه کې ال آیات للمؤمنین دین نخد لبارد مؤمنانو اقلی دلائل او فی خلقکم واستاس او پیدائش کې او ما و ما یبص من دابتت اغه چی خورکر دی من دا بسین خورکر دی پا دیزمکه که دا بطن زنده سر آیات علی قومی و قنوط اغر نخده لی پارا دا قوم چیقین کن کرده تاسو پیدا کردی که اغرچه قوم چی الله اللہ خورکر دی پا دی که نخده کنه قلمند و اجکین کن کن کن کن که دا پارا وقتلی لیل و النهار پو بدلول دشپا و رزکی فما انزل من الصما آغرچ را وری اللہ دبرنا میر رزق سند سرځه قهربہ لرد دل درجه کمراد باران هرو تازه کې پاکه سرزمکه په باد او موتیار وسوچ دو ځای نه و تصرف لرياخت اپ چلولو دا واگانو کې آیات النخدی لقوم عاقلون اغه قوم د پاره چې عقل نه کار اخلین الله ایتل کا آیات الله دغه نخدی آیاتونه دې الله تعالی دې نتلوا الیک بالحق بیانوم من پتا من لپاره دې زهر د حق فبای حدیث بعد الله وایاته یمنون فکم یو خبر منی رسیدي کتاب الله نه او آیاته دلایل دا غن یمنون دبیمان راوړی ویلون بربادی د لكل افاک نسیم هر غد دروجن افاک غد دروجن اسین گونانګر اسوخته یسموا آیات الله اور آیاتونه د الله تعالی چې څه من بیان کی سم یسرو بکلک شی په کو فرمانی مستکبرن وی کون کې کار دا چې بیا من که نه نهې بیا کلک شي کلم یه کویا چې د نه د اووریدي د فشي رو بیاذاې نلییم نو وکتت ته د ذاب درنااک پران واورې او بیا پ کوفرو ش منې کلک شي دهلی میناياتې نا شیانې غذا وځوا او کله چې منی چې دو پهتونې ش پهې شیمنې نو کوغ سره ټوکې ولای کلو مذاب مهمین دا قسان دو لپاراضب دررس سوی د ب وړېجهنم بیاواه جاهننم مخکې دو مخکتا د دونا ورجهنهم ده دو ولا یونهم ما کسب او د فبن کی دونا کارونه چي دو کړدي ولا متخذون ناغه چي دوني ولي من دون الله سوا د الله ناوليا مددګاران نه بدد اعمال ان نه بدد الها دو د سفيده ورسي ولا هم عذاب ناظیم دل پر عذاب دلوي ها ذا هدان د هدايت کتاب ده والذين كفروا بايات ربهم آه چې کفر کوي پایا ته درب خپل لهوند لپاره عذاب دی من رج علیم ته سخت عذابونو نه الله الذي الله غذاته سخر لكم البحر شکار کې له ګل سیسو دریابونک لتجری الفلک فيه بمره چې چلی کشتای کښته پایې که په پا حکم دا ولی تفتغون من فضلهم او چې تعالیش کې تاسو فضل دغنا ولا لکن تشکرون دې لپاره چې شکرو کوي دا کلی دلیل دی کنه په دې باندې چې کته عبارت تصروف د الله دی اوخه لکو مااف سماات ی مافی لر او کار کې لګول د تاسو ستا هغې چې بره اوکتته دی دارنګې جميع ینو د ټول دغ طرف نه دي ان نهفی دالی کللا یا قوم تف کارون یا کرن په دی کې نخ قوم دباره جفکر نه کار اخلی دریاب استستااف دی دپه وې په کې کت چېږي سمان زمک استاف دی دپهلهج نام منو ته چېمانې راور د یوخفیوک بخانه دیو کې مختیواړی اخون کسانو ته چا څوک دوی ته به را دی وی چې بخانه دیو کې مختیواړی کسانو نه لا یارجونا یام الله چې امید نه ایام الله د عذابونو دنیا متونو دی الله تعالی نی اعتقاد د عذاب شته او نه د انعام شته لیش بما کام یکسبون دله پاره چې بدلو ورکا قوم تک قوم بما قام یکسبون پس او دی چې حکم کارونه کول ما نعمل صالحا فلنفسه چا جنہ کمال لوکو نو فائدہ خپل ادا منا سا چاچه بد کن فال یان و بال په پاغمنی ثم الى ربکم برفسا اسکا ترجون تاس بچنو ګرځول شي ولقد اعتینا بني اسرائيل کا تسلی نبی عليه السلام تا تاکي سره ورکلو موږ بني اسرائيل ته کتاب والحکما پو د دین وان نبوات او جوړکړی موږ او کې پیغمبران ورزقناهم توصي ورکلو غو تضمینت طيبات پاکیزه سزوننا وفضلناهم للعالمین اور والو ورکرومن غوته په عالم وعلوم نه واتاینهم بایناتین ورکرومن غوته واضح د حلال او حرام من الامر د دین احکامنا بدین دن دین مامله کې غوته مو واضح احکام ورکرو حلال او حرام فمختلفو اختلافه نو کو پاره کې لمه بعد ما جاءهم العلم مگر مگرستو د اغه نشراغه غوته علم مونږ غوته احکام ورکرو د دین احکام اختلاف نو ک پهه و کې منګروو دهغې نه چې راغې تهلم لم راغې نو لاافو کېوللیو که بغ هم دا اختلااف په زد دی وجه نه دی که نه نن سبا موونه اختلافونه د هغه زد دی نه بکه یاخی با نه هم یا قرن ستاار فیصل کې مع د دو کې فیصل کوې ستاار په مابیین د دو کې پرت دقامت ما قانوفی فی تلیفټ په کارونو کې چې دو پاه اختلااف کوو که نه نوه شوه چېمونږ خو منو مشرانو منو نو بل قران س مشران خو موجودو بچن قران س ضرورت او خو موجودو سم ما جاننا کالا شریعت به گرزول گرزول مونته اعلی شریعت من لم به پوازخ لار د دین فطبعه ود دیت تابیداری او کالات طبعه او لا یعلمون تابیداری مکو خواشات دا کسانو چغونو پیگی وجبنا لیبانا او لو کان ابهم لا یعلمون شیئا ولا یتدون دوی مونغه خپل مشران په سیروانو مشران او که خنايله مشته ناقل شته انهم لې یوغنوا انک من الله اشياء یقینا د دوتابداري چي دا نشی بچوله تا نه تا من عذاب الله دا عذاب د الله نه من الله يلمن عذاب الله دا عذاب د الله نشين شي شه د دوتابداري تا شوروک را دن دی پر خو د څه فایده بدل در نه کوي نه ظالمين بعض موليا او بعض یقینا ظالمان دی او بل مرګري دي که شران او مشران هغه د حق مقابله کې یو شي کنا او او صغیر با طول یو شید. الله رب رزتوی و اللہ ولیو المتقین اللہ دوست المتقین دو بیوب المرگری شی اللہ و مومنان سر مرگری شی کنا اللہ ولی جلدی نامنو الله دوست مومنانو دے سورة عمران کې هذا بصائر للناس دا بصائر دلائل دی بصائر مانا دلائل بصائر مانا دلائل دی پوی رانا خبری للناس اللہ پارد خلق و حدت اوہودان هدایت تے وحدن لا رحم الا د جون ورحمت دا غیر اثر قران من تزین زی عمل کئک ددی حلال ته حلال وای ددی حرام ته حرام وای ددی اوامر منی ددی نواهی منی فایدا ویسر او زی فایدا ودا ای کنه رحمت بوی په قوم یو کینو ناقوم دوباره یقین کئم ام حسب الذین ترحوا سیات ا خیال کیا کسان گمان کیا کسان اج ترح سیات چکئی بدکا بد کارونا کئ ګناونا انجعلهم كل الذين امنوا من الصالحات شو غنو موږ غا پسند ایمان والو او چې عمل کړي یې ثواب مخیاوهم او موتهم چې برابر شي جندیدیاغو مړیدیاغو یو کس هغه د کفر شرک لګیا دی او بل ایمان او عمل صالح کې لګیا دی موږ دا دوه یو سنت کو چې مرنه روست جون نشته ای صاحب کتاب نشته به خدای یو سنت شلم سامع حق مون بده غا چې کوم دوه فیصله کړي د مؤمنانو او د کافرون جون کې فرق ته کنا مؤمنان جن په ات ات کې ده د دوه جن په ماسيئت کې ده او دا رنګ مؤمنان دا غوتنه جن او د قران سنت تابع ده د دوه جن شرک و بی جن دی او بدعت تابع ده کله چې مؤمنان مونږ جن راضي دا مرګ راضي نو زیره د جنت ته او کله چې کافر مونږ مرګ راضي نو زیره د جانم دا دا دوه سره برابر دي ال تاغه چې قبر ته لاړل د مؤمنان مونږ راحت ته دوی مونږ عذاب ده کله چې را نو مومنانو لامن لام په خیر اس کې دان دله په کس لاس کې را او به الله مومنانو من و الله خوشالاي دو من و دي الله غضب وي به چرندو ته اعلان شي چې ځای جنت ته او مومنانو ته مومنانو ته اعلان شي ځای جنت ته دو ته اعلان شي ځای جهنم ته دوه سره برابر دي برابر خون دي کنه وقلق الله والسماوات و, و الله ذوالحق فاذا قر دي الله اسمانو اسمکل پار د خلقو د حق ولتجزا ته بدلا شي ور کړشي هر نصبابه ما کسبه تا کارونه چا وکړ دی او م لا د اس له موناو چا سم عمل کړ دې خ کړ دې او خبط بد کړ دې او بد بد لام افرا ایت خبر یته په حال د غاچا اتقال ذا هوا هواهو چې جوړک اخپل خواهش نه خپل الہ اتقال ذا جوړک الہو خپل الہ هواهو خپل خواهش نه د خواهش تابع ده داسه تابع ده لکه سره دی الہ تابع اخوال خواہش تاوی چه یا اخوال الهی خواہش مطابق जोड का ख्वाहिश व तसव्वुल واقع जोड का सदा درگاه जोड का दावना जोड का दान इंसान जोड का दा بل یو شی जोड का ख्वाहिश व तसव्वुल नाका الله الله علی علم او بلا رکت ده الله تعالی سرت علمنا علی علم ددی مطلب دال سرت علمنا چد پتہ د چیز گمراه ما و و یعلم ان فی ظلال یقرن زچما ذبه گمراه کیما د تطلا کنه علا علم سرد علم دنا چې د تخپل کومری پترا یا علا علم سرد علم د الله تعالی نه چې مستحق د گمراه دی فازله الله الله د گمراه سرد علم خپل چې مستحق بده او ختم علی سمہی وقلبه و مهل لاوده د بغو غنو اصل مر و او د پستر ګمری پردې سم من بعد الله سو په ہدایت ورکی رسوخ د دین د تا رسوخ د دینه نموده الله رسوخ د الله تعالی نه چې الله د زړه بند کی د سترګې بند کی د دغه غوونه بند کی په لپاره وای کولاو کی افرا تذکرون احتاس و نصیت ناخله وقالو دوی ما هی الاهات دن دنیا نموتو نهیا تورته مرد رسوخ جو نشته دوی مونږ تاسو فضل خبره ده دا خو چانه انقلاب د زمانه ده نموتو نهیا نزل <سؤال> لمن مرقي جو جن دي پات کي کو نموتو جن لمن مړ شي وو نه حيات جن دي پات شو يا نموتو من مرقي کو ان نور رست را جي وو نه حيات جن دي کي زمو نسل <سؤال> اولادونه وما يهلكنا الا <سؤال> الدهر ذكر الله انا حالك مولا را منګر زمانه انقلاب د زمانه دا زمانه راشي انقلاب راشي نو من حالات کې دانجه فیصله دا دارنګ وخت مقرر دي او الله علاکت را ولي نا الله يوم لهم بذلك من علم دوسره سو دلیل اللہ یا دو دوسره پدیمن سدليل نيشتينه اللهم لا يظنون مگر دوی د عقل کارونه کوي ځان نه لګي دي انهم الله يظنون وازا تطع عليهم اياتنا او كلا چې لستکي پدیمن سګ ماياتنا خاره مضبون ولا ما كان حجتهم ني دلائل د دوی باني د دوی نن قالوا تبع باين كنتم صادقين خو ته قران او ورې چې قران کي خدا دجمر نور سوجون نيشتي دي وسو دغه بانه صدا ما كان حجتهم د دوی باني د مګر دا خبرات زموږ بشران ژوندۍ که مر مار سو ژوند نشته یو بشران به ژوندې شي کنه تو تر الله یحیه و یم قل الله یحیکوم ثم تبعتکم الله به ژوندۍ کی تاسو ثم یمیتو په ګمړی کی تاسو ثم یجمعو کو ملایو یم قیامت دا و راځم کی تاسو د قیامت تعالی راي وسیه چاهی کی شک مسته ولکه نن اکثر الناس لا یعلمون اکی اکثر د خلکو نه غو نه پیګ کنه لا یعلمون په دې دلیل ولِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دَا کارون الله کولی شي کنا الله په اختیار کې د اسمانونو او زمکه یو یوم تقوموا صاغه رزې چې قائم بشه کرامت یومیدن په دغه اسماني يخسرون مقتلون بشي باطل فرس او مخ کنه توان توانيان دونو معنا د څه کو يخسرون مقتلون کارو بشي توان د باطل فرستون هغه ته وقاره شي کنا وتراکل نومتن جاسيا اوینه وته هرومت جاسيا جمع کړه شوی یوم مطلب یا جلوس على الركب دغه جن انتظار کې مناستي چې ما به راکې څه فیصله کوي یا پد مخې به کلمت نار یو اومت ثدا اله کتابه ده وبلي لیکي ګل عمل نامه تا کتاب تا ال یو مته به لشي ال یو مته ځو نه ما تم تا ملون نندره جو بددر کولې کې تا استا دا کارونه تا سو کول هر یو به انتظار کوي کنه د خپل علامه حدیث کتاب چې ما تا د علامه څنګه ملاوي نو تا دا کتاب نه دا کتاب زمون دا انتقال علیکم الحق بیان کوي پتا سم نه حق خبر به کتاب تا دا حق خبر به کوي فرشتو ټوله لیکل لیکنه بدن کې محفوظ دي ژوند کې کې محفوظ دی ان کونه نستانه څخه خدا کو تم تا منون یقینن مونږ لیکو هغه چې کوم تاسو کارونه کوي په کسان چې مان دراوړ دي عمل کوي شریعت مطابق دنه به کې دو رب د دو پر رحمت خپل کې دالوي لذلك هو الفوز المبين بعد ذلك أمي فوز لي أميخ كارا هم الذين كفروا هر شيء كافر أغو تبو ويلشي يقولون أغو تبو ويلشي أفلم تكن آياتي أنو آياتنا تطلع عليكم كما تستخدم بطاسماني فستكبرتم تاسوزان غطوغنم وكنتم قوم مجرمين مجرمان ومجرمان ومجرمان ويقانا أغا قرآن فستكبرتم آياتنا ولستكدل فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي أَن نُؤَيْتُونَ زَمًا تُطِلُّ عَلَيْكُمْ فَلَسْتَ حَقَدْتَ بِطَاسُ مَنَ نَطَاسُ تَكَبُّرُ كَو كُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ أَطَاسُ وَقَوْمُ مُجْرِمَات وَإِذَا قِيلَ اَكَلَچ دوتو ويل شي نَوَادَ الله حَقّ يَقِينًا وَعَدَدَ الله حَقًّا وَسَاعَةٌ لَارِ بَفِيَاك أَقَامَتْ چِدې إِشَک نِستَره پَایِکې قُلْتُمْ نَطَاسُ بَوې مَأ نَدْرِي مَصَا تا وې قَامَت راځي پَایِکې شَک نِستَرِک دو بَسَوې مَأ نَدْرِي ما موند ته سپات نه ستې چې دا قامت شي دې ان ظن الا ظن غمان نکوم قیامت بارے کې الا ظن مونږ هر ما ملي غمان د غومان نه کوم چې قامت بارے کې لازمي ناما غیر معمولي غومان لوونی غومان ته زما چې دا ورا شي وما ما نه نو بمستيقنين و ما نه نو بمستيقنين چې مونږه یقین کوونکې په دې باندې یقین کوونکې مونږ په دې باندې نه یو صرف غومان د بده واره کې او بدلهم سيات ما که ما عملو او خار بشي دوته سې چې وخاره شي ناکاره زاګانه د چې دوی کول وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وحق بهم او را به په دوه منې خیر به کې دوه لاره غشي چې دوه پاغه سره ټوکی کولې وحق بهم ما كانوا به يستهزئون دا هیڅ مطلب دی مطلب دا چې دوه ناکاره کارونه کړدې تو ناکاره سلاګانی په دوه منې راشي کنه ناکاره کارونه کړدین نو ناکاره سلاګانی په دوه باندې راشي او دوی څوک هم شي خندا کړه ټوکی ته به مزاک نو اغه شهو پدومله راسي چې هغه زابونه د اقامت ت کنه وکیل اليوم نن سا کوم دو ویل چې ال یوم نن راځي نن کوم مونږ به پریدو تاسو په زابونه کې کما نسي لقا لقاء يومكم هذا لکه تاسو تصویر کړو ملاقات د دی ورځې تاسو دې ورځې لپاره تیارې نه کو تاسو دا ورځې راکړې و نن به مونږ تاسو په ځاننه کې پریدو الله نو خیریږي نه کنه لا یذل ربي ولا انسان نه یریګ نه خطا کیږي نباسه مطلب دې نن سا کوم مونږ به تصویر مطلب دا ده مونږ بس ایر سړی نشي ایر شنو پاتیش کنه اگر دا سید راوړنه کنه مال خو ایر شو مطلب دا ده پاتیش مونږ متا سو فریدو کما نسي تم لقاء يومكم هذا تاسو سنگه تا سویر ملاقات ته روز تاسو چي داده او معواكم النار مزيسا سو ور دي او مالكم الناسرين انوبه تاسو فار سو کيم داديان دا خبر دغه سي بيان نکم متخصم آیات الله حجوا دې مصیبتونه کولي اختشلای زه کچي تاسو بانکم یقینا تاسجه اتخستما آیات الله عزوا نیول تاسو آیاتن د الله تعالی پټو کوبنی هغه سره ټوکي کولې کله چې آیات راغلو تاسو خندا وکړه وغرتکم الحیات الدنیا دوکه کې وایې تاسو د دنیا فالو ملایو خرجون منها پس نن د دین لا یخرجون منها او بنوخ کله چې تاسو د دیورنا ولا هم یستابون انبه توبه قبلگی نو ودوله مولت ور کړشی چې کې دوی توبه وکي او توبه به قبول شي نو به توبه قبلگی نوو اخلاقیږي لا یو خرجون منها عن نبی تو قبلیږي ان ودو له مولت ورکي جدا سکارو کی چې حساب نه دی وخر سبب جوړ شي ذات اوسه مولت راکو د خکارو کوي مزونه کوي کلاواتو نو کوي ذکرونه کوي نا الله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمين دا دلایل نرستو حمد خاص الله لپاره د حمد چې رب د اسمانونو دی رب د ځمکه دی رب رب تمام عالم دی خاس الله علیه ردی حمد سم مطلب خاص الله علیه هغه تعریفونه دی خدای چې غرب د اسمانونو دی رب دسمه کې دی رب العالمین رب د تمام دی ولهل کبریا او غل پار الویدا تو از د قبيرو تاب نو مونږ ای کن ولهل کبریا او هغه دا ثم جان نہ قال شریعت من دین را کړ دی ولهل کبریا غل پار الویدا په سماوات او ارضی بر وهو العزيز الحكيف ضرور ذات حكمة الولا و دي سورة كيف ترغيب الى القرآن <تصفيق>